een dagselvier boekie vrede aandoom 8 op S.A.I.K.N.E.S. -E Radio saam met Corrie en Maikie.com Goeie naam en hartelijk welkom by S.A.I.K.N.E.S. -E Radio saam met my Corrie met my program Soek jy daksel dagselvier boekie te saam met Maikie.com As jy alleen en eensam is, jy hoef nie alleen te wees nie. Samet so maakje.com kan jy daar die speciale sielsgenoot van jou ontmoet. Maar voork by ons enkeles kom, eers a likies voor Jackson en Jill, met my hart het ek leine The deer looks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 is maklik en gratis by maatjie.com. Ten is the new Jackson 2. Kom eens kyk wies ons eerste suiker na sy speciale sells genoots. Must be awesome. 77 by maaikie.com Hy sê hy is 37 jaar oud van Centurion in Gauteng Hy sê lonely bit game Hy is atletisch gebouw aantrekkelijk met donkerbruin haare en breinoe Hy is Afrikaans sprekend en hy sê hy op soek na aktiviteitsmaats hy is vrienden en oopver moendlikhede hy op soek na langtermijn verhouding. Hy sê, hy is een sociale drinker, en hy is op soek na iemand is tussen 18 en 36, natuurlijk, een dame, enige plek in Gauteng, Suid-Afrika. Hy sê, hy see, soek na iemand wat slank, gemiddeld is, en atletisch gebouw, en dit kan enige haarkleer of oogkleer wees, hy ma dit maak die een omsaak nie, hy sê, foto's glat nie belangrijk nie, dit moet een blanke persoon wees, maak die saak wat die huistel is nie, en dit moet een christen dame wees, hy sê, hy het dit, hy gee ook nie om, of sy rook, of nie rook nie, en dit kan enige beroep wees, in sy ei woorde sê I'm just playing myself, looking for fun and love. Life is so short, while, why live a lie? Get to know the enemy and not just me as what you see. It's an idiot. The might say, fun and playful must always have a positive mind and be game for new experiences. Be my all and I'll be your everything vir Mr. Oosem 78 en sy ideale pasmaat hier is Lucas Marie met droomvrouw. Ek soek nou vir jare al na haar met een hongerhart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 En haar naam die moet ek raai Maar ek weet ek ken die meisie wat daar staan En ek wens hoe ek kon nader aan haar gaan Hier is een wekkie net vir jou Droomvrouw En ek sing, ja ek sing net vir jou en ek hoop as jy dit hoor sal jy onthou droomvrou dat ek jarenlang gesoek het net na jou was voorbij en sy was toe al die tijd maar net jy hier is een likkie net vir jou oe, droom vrouw, en ek syng dit, ja, ek syng dit net vir jou en ek hoop, as jy dit hoor, sal jy onthoud Droomvrouw Dat ek jaar lang gesoek het Net na jou Hier is een likkie Net vir jou Droomvrouw En ek zing dit Ja ek zing dit Net vir jou En ek hoop As jy dit hoor sa so ek jare lang gesoek het net na jou Lukas Marie en my droomvrou Rien Oosem 78 Ek hoop jy ontmoed a droomvrou van jou op maatie.com Jylle moet tof my dat weet of jylle mekaar gevind het of jylle maat gekry het. Gekryd. Dit sal my so bly maak as ek weet, jy is nie meer alleen nie. Jy hoef nie alleen te wees nie. Dit is vrijdag aand. Nooi al jou vriende en familie om in te skakel by Isai Karnies Radio. Vooral vrijdag aande, my soek jy a daksel vir jou poikie. As jy eensam na alleen is en is op soek na daarie speciaale persoon om jou leven met jou te deel. Volgende op my lysie het ek een dame, sy is Kaapse Dimpels, sy is 42, jammer ek nie het my microfoon rechtstel, sy is 42, sy is van die noordelike voorstede in die weeskaap. Sy sê, wees net jouself en vertel my meer. Sy is 42 jaar oud, sy is atleetisch, baie aantrekkelijk, rooie bruin haare en blauwe oewe, blanke na duistal is Afrikaans, sy was nog nooit getrouwd gewees nie, en sy is op soek na haar ah, speciale seelsgenoot. Sy het nie kinders van haar eie nie, sy is een nie roker, sy is een speciale drinker, en sy het een gemakkelike inkomste. Sy is op soek na man tussen 40 en 45 jaar oud, enige plek in die wereld, soos jy in Duitsland is, of enige plek laat weet met dimpels jy stel belang om van naderleed te leer ken sy so sê hy moet so, hy bykie langer as 1,75 centimeter wees en gemiddeld tot atleties gebouw en hy moet baie aantrekkelijk wees sy wil graag een foto van jou hee as jy belang stel en dit maak nie saak wat een ander talie gesels nie en sy is op soek na iemand wat nie rook nie en ook iemand wat nie drink nie of net een sociale drinker is jy moet een nagraadse nagraads kwalifikatie hee jy kan enige beroepie en jy moet ook een gemakkelike inkomst hee. Sy sê, sy is energiek, positief met die passie teen oor die lewe en geleend hier waarmee saamkom. Sy sê, ek het een sachte hart, maar staan sterk op my levenspad. Gee graag oorvloedig en 'n lekker dag, lag is altyd goed vir die seel. Ek staan sterk vir eerlijkheid en respect en wil nie seer maak nie. Sy sê, een gezonde leefstil is belangrijk vir my en ek gloes sport, die buitenlig, bos, waterplaas en diere, as ook goeie oprechte verhoudings, bring balans tegenwoord alles. Sy sê ek het die aardel plat getoer, maar geniet het net so lekker, die saligheid van thuis wees, en een tafel te dek, vir bederf en lekker samen sy. Sy sê sy hou van skofle in die tuin, sy lees graag, goeie sy hou van goeie verreikende geselskap, en natuurlijk die hoop, om dit alles samen teem, my Adam in die nabie toekomste deel. So manne, as jy belangstel stel, kont kaapse dimpels gaan na www.maakie.com en soek vir kaapse dimpels en kont ek ha. Wees die speciale persoon in haar leven. Sy sy die ideale pasmaat moet wees se sê, ek gaan lees wat sy sê, would love to experience the love of God's through his eyes, voice and walk someone that stands firm for honesty, knows his direction and purpose in life and whose heart is open to receive and give without complication that finds laughter in life someone that will share my love for sports a healthy lifestyle the outdoors and that's passionate and appreciative towards the beauty and opportunities that life brings him someone that doesn't take the importance of a good relationship and time, time life presence for granted. Daar sy man verdumpels en haar toekomstige sielemaat hier is Gerrit Stein met diamante. <middels> matter of Arad Stein met Ek bring die amande vir jou special vir die dame en haar seelsgenoot. Volgende is Lulu1964, sy 52 jaar oud en van Roodepoort in Gauting. As jy belang stel om met Lulu kennis te maak, ga na maakie.com en kyk vir haar profiel is Lulu1964. Sy is op soek na een speciale man in haar lewe, dit maak nie saak, hoe jy lyk like nie, en sy sê sy, sy is op wakker, vol lewe, en genie die mooie dinge in die lewe, en die man van haar kiese moet ook weet om mevrouw te behandel en te waardeer, en sys enkel, en sy wacht vir jou op maatje.com, en vir Lulu en haar speciale maat, hier Patricia Loos met I'm a single goal. I'm a single girl, All alone in a great big town a single girl That gets so tired Speciaal met a single goal speciaal vir Lulu en haar toekomstige levensmaat. Ek het vir naand paar sukses verhaalde verhaal saamgebring wat ek met amal gaan deel net om te wees, jy hoef nie alleen te wees nie en dat jy jou pasmaat op maji.com kan ontmoet. Stefanie skryf op die derde maart 2016 Baie dankie vir jy ervaring Ek het my pasmaat ontmoet en ek is doodgelukkig Jy leen sê op 28 februari Baie dankie, nie gedink dit sal moedlik wees nie Want ek is al amper 34 jaar gesky Die kanse dat ek iemand so ontmoet was maar skraal Omdat ek nie die een is wat alleen na plekke gaan En om so doen die mense te ontmoet nie het vriendin my vertel dat haar 9 jaar vriend so ontmoet het en ek het besluit om het ook te probeer. Baie dankie, jylle is awesome. Heelene Stefanie, ek is so blij dat jylle hele pasmaats ontmoet het. Marleen skryf op die 24ste Februari, ek het my pasformaat gevind, ek verloof, baie dankie. Karleen, baie geluk, ek hoop jylle gaan altyd en altyd gelukkig saam wees. Karleen, skryf op die 23e februari, baie dankie, ek het een wonderlijke vriend ontmoet op jylle dating site, vir eerst dit genoeg, dit was my baie lekker. Karleen ook baie geluk daar en starte daar, Wilma skryf ook op die 23e februari, ek het die wonderlijke man ontmoet met wie ek die rest van my leven wil wees en hy met my Ek wil net graag vir al die enkeloopendis op hierdie site sê, Waag, ontmoet soveel as die kan, sif tot jou maat kry, want hy of sy is hier ewers wat jy sal aanvaar soos jy en lief kry vir wie jy is en vir wat jy het. Sterkte, daar sê Wilma, ek is so blij het iemand ontmoet en wat een wonderlijke getuin is. Garena skrif op 10e februari, baie dankie, jylle was vreeslik opvaardig, sal dat weer in die toekomst van 'n maatje gebruik maak. Kurtie sê, wel, uh, wat ek kan sê, jylle diens is spijk, ek het my liefde hier ontmoet. Nou gaan ons mykaar beter leer ken, dankie, O ek is so bly vir jylle amal. Ronel sê, ek was baie skeptis om aan te sluit, maar dit was die beste kies wat ek ooit gemaakt het. Ek en my tans verloofde het so middel december 2014 begin gesels. Ons het baie moeite gedoen, want ons woon ongeveer 500 kilometer van mykaar af. Maar ons het nie dat die afstand in ons pad staam nie. Ek en my verloofde, gloed het God ons dier hierdie webthuis ten mykaar toe geleid, want ons het altoe baie hard vir ons God gegewe lewensmaats gebid. God moderne technologie gebruik om ons by mekaar uit te bring. Wonderlijke boodskap Brunel. Michael, so be after December. Dankie vir a great sight. Het a amazing maat ontmoet en ons gaan kyk of ons a toekomst kan bou. Sterkte vir amal wat nog soek. Daar wacht iemand vir jou. Moenie nie moed opgeen nie. Ja men sien daar is a hele paar wat geluk gevind het en le pasmaats ontmoet het. Kom ek speel vir amal David Furie vir a 100.000 jare. Vir a 100.000 jare. Ek droom daar in nacht van jou Ek denk op jou Ek Ik denk ek verslaan van jou Gezels met my Gezels dier die nacht met my Vertel vir my By jou is dat plek vir my En is jou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 met vir 100.000 jare. Ja nie, gaan dan magie.com toe en kry daar die daksel vir jou boetje. Ek het een boodskap hier gekry uit Rodepoort Johannesburg van Batman of Batman Sea. Hy is 33-jarige jong man ongetrouwd. Hy blonde haare, blau oe en hy is baas geaard en hy soeke vrouw wat hy kan bedarf en wat vir hom a seelsgenoot kan wees. Sy moet saggeaard wees en sy moet saam met hom pad kan stap en sy moet nie meerig wees nie, hy het een klein dochterkie sy moet lief is vir kinders. As jy voel, jy is op soek na seelsmaat en jy wil graag a 33-jarige jong man ontmoet met blonde haare, blau oeën wat lief is vir kinders hier is jou kans ga na maakje.com toe sit jou profiel daar in en, en see wat jy in een pasmaat soek jy kan ook vir my sms stier of op ons kleedskamer gesels ons kleedskamers of die kleedskamers is nog niet in Zuid-Afrika ons is nog nie baie bekend met dit nie maar het is baie groot breed op die breedkamer die jy kan met ander mense daar gesels, of kan boodskap belater, wat ons die programme doen, en met ons gesels gedierne die tyd wat ons op die licht is. Ga net na ons kleedskamer toe op die Facebookblad, is daar skakelkie waar jy kan klik, en dit vat jy direct na die blad toe, met die kleeds kleedskamer waar die radio ook speel. So gesels ons ons, moet nie wees nie, en ga na die webblad toe, sit jou besondererde daar, en jy hoef nie alleen in eenzaam te wees nie, niemand moet alleen wees nie, hulle sê, no man is an island, so jy is nie alleen op hierdie wereld nie, daar ewers is iemand vir jou, dis kom ek vanavond, a paar suksies verhalen lees, dat jy kan sien, daar is lig aan die einde van die tunnel, jy is nie alleen nie, hier is daarna winner, met liefde als een roos. Daarna winner met liefde is als een roos. Nog een paar su suksies verhalen. Etien skryf op 23 september Ek wil nie dankie sê, ek het my pasmaat hier ontmoet en ons is maal oor mekaar, soos liefde met die eerste oogopslag. Ons gaan nog baie ver gaan, ek hoop tot trou kom, weer eens baie dankie. Daan skryf op 8 September, ek het een wonderlijke maat ontmoet, en een stans in een wonderlijke verhouding. Ek sal nooit die man van my drome ontmoet het, as dit nie was vir die blad nie. Ek het profiele op soort gelijke blaai gehad, en ek kan net met vrijmoedigheid sê, dat die blad vir my die beste was, bye bye dankie. En soos hy sê, dankie vir die en aan die dames moet nooit moed opgeen neem. Nog een boodskap hier so uit England, uit Tigersie, hy soek een jong dame, so tussen 18 en 55, blonde haare en blauwe oor as dit moeilik is, en sy moet nie skrikkerig wees vir iemand met een lichaamsgebrek nie, hy sê hy wacht vir die speciale persoon om sy leven met hom te deel. Hy sê geaard en belowe om jou op sy handen te dra. Ek speel vir jylle Garry Pretorius met vier woorde. volgende persoon op my lys is wensdenker, sy is ee dame 44 jaar oud, geskys as van die noordelike voorstede aan die weeskaap. Sy het haar eie ondernemer, onderneming jammer, sy is as drinker, sy het kinders en sy sê, sy, sy is baie liefde sport, wat sy kyk en sy beoefend saafs nog, a bietjie sport, sy hou van braai die buitenlewe, sy is loyaal en verwacht die selfde. Behandel my goed en ek behandel jou beter. Sy is gemaklik, sy soek eerlikheid, geduld, getrouheid, godhartigheid, matigheid, verdragsomheid en vriendelijkheid. Sy enkel lopend. As jy belangstel om kennis te maak met wensdenker, ga na maaikie.com soek wensdenker op, jy kan met wensdenker gesels op die blad, moet nie eensam en alleen wees, nie die lewe is te kort. Voor wensdenker en haar toekomstige meneer reg hier is Kora Marie Geare Roos, so as jy met wensdenker contact maak, stierf haar bos roos hier is en daar strane op haar wang. Met toe vuil handkie thee, probeer sy dit keer, maar dit val voor op die sand. Daar is een blik op haar oor, soos dit kan ek nie gloe, vertel sy dan aan my. So lang, haar moeder nie wel, dis wat sy vertel, dis net om haar te dank. Ek soep hy liefra, soos sy voor haar uitstel, een roos moet sy dan kry. Moe nie huil nie my kind, sy ek een roos sal ons vind, in haar oor sien ek sy is blij, die haar een roos. As jy alleen en eensam is, elke vredag aand om 8 het ons ons program soek jy een deksel vir jou boekie saam met maakie.com Jy hoef nie alleen te wees nie, soos ek sê die lewe is te koord daarvoor. Sater aand om 7 het ons muziek maakie met DJ Elkie hou een pen en papier by die hand, hy speel so tussen 10 en 12 liedjes, waarin daar woorde versteek is, wat dit is van 'n leidraad. Jy moet een sekere letter van die woord kies, om aan die einde van die spielekie een dorp of plek te vorm. Dit is groot breed. Jy kan saam spiel op ons kliedskamer, wat DJ elke met jou kan gesels, en jy kan somme ook met die ander luisteraar saam gesels, So ek sê, die kleedskamer is nog een niekie in, in Zuid-Afrika. Ons allemaal nog woontraak aan het, maar het is groot plesier, en so kan jy ook kontak hou met ons, terwijl ons bezig is met programme op die licht. Ons het een uur smiddag, weeksta, het ons ons program met die kinderverhaal kie, en bak en proe met die lekkerste watertand recepte. As jy een recept of twee wat jy graag wil deel, stier het vir ons, en ek slet oor die licht met amal deel, ek plaas dit ook op ons webwerf, as jy op die advertentie op die Facebookblad kyk, daar is een skalkelkie, wat jy na die webblad neem, waar die recepte ook is, daar is die hele paar recepte reeds op, wat watertand lekker is. Ons het sondag aande, het ons, ons program met teenskloete Jan Diederiks en Willem die ouwe man van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die Boervolkse geskiednis. Jy kan vir al vir en saam gesels op die kleedskamer terwyl teens in Jan en Willem bezig is en hulle kan jou vir al so die reek oor die lucht beantwoord. Jy kan ook so met saam met die ander luisteraars gesels wat ingeskakel is. Maande aand het ons, ons boos oorlog reeks om 8 uur Skakel gerust in, dit is die verhaal van ons dapper haalde, wat tussen 1966 en 1989 vir ons veiligheid, teen terrorisme en communisme geveg het. Skakel in en luister na die verhaal. Dit is haardseer, dit is ons jong jongseens wat op die grens geveg het om ons allemaal veilig te hou. Dinsdag aande het ons ons geskiednis en woensdag aande het ons brokies nies wat nie in die hoofdstrom media is nie. Dondra aande het ons gesplinternieuwe program, hoes het of haus het, versoekprogram met Pieter van Saal, Stereoboodskapjesvormen. Jy kan ook op die kleedskamer saamgesaals boodskapies dag gee. Hy sal jou boodskapie en die liekie van jou kies met die grootste liefde oor die lig lees vir die speciale persoon in jou leven en een glimlach om die persoons gezicht sit vir die hele dag. Ook as jy een verjaardag wens het vir iemand was iemand syk is in hospital of thuis of dak een geliefde aan die dood afgestaan het, stuur die boodskapie en Pieters sal die liekie van jou kies vir daar die mense speel. Indien jy een program wil aanbied op S.A.I.K. Nies Radio, jy kan een extra geldkie verdien daardoor, kontak ons, ons het jou stem oor die licht. ook so vir Freedom Radio, die Engelse sisters radiostasie van S.A.I.K. Nies, help ons om die waarheid uit te bringe en ons erfenis terug te neem. As jy een program het wat jy wil opneem, kan jy het opneemend vir ons stuur. As jy onderhoud wil voer, voer die enige onderwerp, en jy op Skype, kan ons onderhoud met jou voer, of ons kan jou lewendig op die lucht sit, dier middel van Skype, kontak my by nies, by sikradio.com en ons reel onderhoud oor die onderwerp waar oor jy graag voel gesels. Wat jy nodig het as jy wil uitsou oor die licht, is die rekenaar met die 2-rem geheer, met Windows 7 gelaaie, die ander Windows werkt nie baie goed saam met sam nie. sam nie. Sam is ons program waarmee ons uitsou oor die radio. Jy het een klankkaart met die microfoon uitset nodig, een microfoon, liefs 'n kopstuk met die microfoon uitset En natuurlijk baie belangrik is stabiele internetkoneksie in jou area met 'n minimum van 2 max boot. Vermeer besonderhede kontak ons by nies by salkradio.com so ek sê gesels saam in die kleedskamer waar die radio ook speel. So terwyl jy gesels kan jy ook na die radio luister. Jy kan ook dier middel van tuning luister na die radio staas sê. Die Tune-in werk op alle cellfone, Android, tablet, so ek sê, dit is nie my pil op as jy hoofdpijn het nie, of rekenaar. Luister enige plek, enige tyd wereldwijd met jy internetopvang sê het. Stiergerus ook Nies en inlichting van belang in jou area vir ons. So ek sê, kontak ons net by Nies, by SAC, sikradio.com ons kan onderhoud die via Skype en as jy een volksvrije bescheid het volks eiwe bescheid het maak gebruik van ons webwef by www.v.co.za jy kan jou advertentie gratis daar gaan plaas en indien jy jou bescheid wil adverteer, ons die ondersteuning nodig, kondik ons die tariebe baie billig en ons kan vir jou een advertensie oor die licht reel. Moet ook nie vergeet van ons nies en weerberichte 8 uur sogens week staan nie. So groot ek, Corrie, een lieflike naweek verder, onthou morgen aand om in te skakel vir DJ elke met sy muziek maantie, en sondag aand om 7 vir teens skloete Jan Diederiks en Willem die ou man van Boervolk Radio as jy meer oor het ons boergeschiedenis wil weet. Baie dankie, het was hier ek om saam met jou te keier. Ek hoop jy vind jou sielsgenoot en dat jy gelukkig en gekoester sal wees vir die rest van jou lewe saam met die persoon. Ek groet, tot ziens en ek speel uit met Natasha Hubert, sy Daisy. The Daisy So my lips so play and tell I love, so go, I love Die eerste blaar se hy lief my. Ek weet es want ek kyk vir my met hy hoe. Wat my lief, Kan ek maar sloom, en dit is al wat ertsie. Deizie, deizie, sê vir my, dat hy altyd vir my lief so play, love you, word zo so groot. Say, back move.